суворі й вибагливі очі головного редактора. Очі, котрі такого набачилися за своє життя, що годі й помітити в них слабкість і поблажливе ставлення до людства. «Ті, хто не вміє висловлюватися і писати рідною мовою, обов'язково зазнають ганьби, коли намагатимуться опанувати іноземну», говорила Натела Кирилівна, як завжди озброєна червоним маркером, виправляючи помилки в одній газеті державного значення. Ну, не будемо тут ганьбити чесні імена співробітників цієї газети, як і всіх інших людей, причетних до появи періодичних видань, книжок, брошур, інструкцій, нормативних актів, некрологів та поздоровлення і всякого такого іншого. Бо задовольнити вибагливість Натали Кирилівни досі немає. Не вдавалося нікому. «Редактор, який не носить окуляри, це безвідповідальна, безграмотна, ледача і незібрана особа, котрій не можна доручити перевіряти навіть напис на туалетному папері». Так обожнювала висловлюватися Нателла Кирилівна. «До речі, якщо ви забули, то я нагадаю, Наталя Кирилівна мала б шалений успіх у гостях у Олексія та, правильно, Поліни. Що ж любила Наталя Кирилівна? О, вона любила трійцю. По-перше, українську мову. І, як наслідок, свою редакторську роботу. Роботу санітара літератури роботу маленького мурашки, без якого загине літературний ліс. По-друге, видатну письменницю Маркавовча. А по-третє, ви, можливо, будете збентежені, дорогі друзі, Геннадія Євгеновича. Як їй були до вподоби вишукані манери Геннадія Євгеновича. Його Елегантський шарм, його трохи старомодна вимова, вміння опускати вії, а також широко розкривати свої сірі вдумливі очі. Ці сиві скроні, цей білий шарф, ця посмішка-натяк причаровували й не таких скутих пані, якою була, їй залишатиметься Нателла Кирилівна. За такими Геннадіями Євгеновичами завжди, в усі часи, вбиватимуться жінки. Тримати і пестити їх у своїх жіночих мріях, колисати у спогадах і потроху вичавлювати разом із зітханнями, сльозами та нічними оргазмами. Наталя Кирилівна вважала Геннадія Євгеновича особою, наближеною, до божества, ідеалом. А ви помітили, як часто ми вважаємо ідеальними людей, самозакоханих донестями, які помічають нас тільки тоді, коли ми чи хтось інший скидаємо їх з п'єдесталу, на який самі раніше ставили. В очах Натали Кирилюни Геннадій Євгенович був єдиним чоловіком, здатним культурно висловлюватися, не соромити державу, завжди і за будь-яких умов захищати честь та гідність жінки. Це єдиний чоловік, котрий підводиться зі стільця, коли до кабінету заходить жінка. Одного разу Геннадій Євгенович сидів у своєму кабінеті і розповідав щось кумедне двом симпатичним жіночкам із Міністерства закордонних справ. Вони пили вишукане вино і сміялися його вишуканим жартам. І він був такий легкий, такий натхненний, такий молодий та елегантний. Він мружив очі, як кіт хитрун, який точно знає, що завжди матиме самицю тоді, коли йому закортить. Проблема була в тому, що саміці його цікавили тільки як естетичне задоволення. Але навіщо всім про це знати, чи не так? Аж тут постукали у двері. Зайшла чарівна Ганнуся, секретарка Геннадія Євгеновича. Ну, як більшість секретарок, вона вже втратила всі надії та ілюзії, пов'язані зі своїм шефом але, як усі мудрі секретарки, тримали свої думки та язика при собі. Ганнуся принесла дуже важливий папір. Геннадій Євгенович пробіг його очима. Це був папір, ним особисто складений, ним же завізований, тобто це був бездоганний папір. Сунув брови, набурмосився, Забув про присутність двох чарівних панянок і скористався селекторним зв'язком. «Панночко Ганночко, а це що таке? Хто правив цей папір? Хто тут, я питаю, поприбирав коми, виправив і та е? З кожним словом голос його підвищувався. «Хто все це засрав маркером абсолютно неадекватного кольору?» І ці мерзенні виноски на полях. А що означає ця манірна закарлючка? Це яке таке зрозуміле Ганю зіпсувало мій текст? Ганя чемно і стремтінням у голосі відповіла. «Хто-хто?» – обурюється Геннадій Євгенович. «Натела Кирилівна? А хто їй це дав?» Це ж абсолютно безграмотна стара тупорила манда. Коли він схаменувся і повернув своє обличчя з виразом «Боже мій, які нездари тут працюють!» Доводиться рвати пупа та все вирішувати самому. До чарівних панянок в них були такі пики, наче запашний морс із журавлини, який вони пили, раптово перетворився на сечу віслюка.